Unică ființă, ființă unică-i patria mamă, eternă grădină în peptul meu, același aer cu tine respiră împreună la bine și la greu. Deci mai întâi de ea vorbește, precum de soare razele vorbesc, în grai curat, pătrunzător, ferbinte și mai întâi de toate omenesc, în ochiul unui strop de rău în cape, cât e de mare întregul univers. Cu sufletul deschis să fii și aproape, să-i spătrundă chipul ei în vers. Deci nu uita, de ea întâi vorbește, precum de soare razele vorbesc, în grai curat, pătrunzător, fierbinte și mai întâi de toate omenesc.